Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. La această dată, în 1860, Abraham Lincoln a fost ales președinte al Statelor Unite, al 16-lea președinte de la câștigarea independenței. ascultaţi, este ceea ce era pe atunci imnul Uniunii, America Tease of Thie, îi spunea practic melodia imnului britanic, God Save the King sau The Queen, mă rog, dar cu versuri despre americanii Star Spangled Banner Banner a devenit mult mai târziu În fine, revenind, probabil cel mai influent președinte al Uniunii Lincoln a câștigat atunci Pe o platformă reformistă Pe baza cărei a întărit și modernizat Guvernul federal, a modernizat economia Și cel mai important, a abolit sclavia Era atât de urât Și disprețuit în Sud Încât 10 din cele 15 state Sclavagiste ale Uniunii Nici măcar nu l-au trecut pe buletinele de vot iar din cele 900 și ceva de comitate sudice În care totuși a fost pus pe liste Un comitat era așa Sau e cam ca un județ ceva mai mic Deci în comitatele astea N-a fost votat decât în două A avut comitatea în care A luat un vot, două voturi Mă rog, a fost ales totuși ca președinte al Uniunii, grație, grație susținerii masive de care beneficia în Nord. Abolirea sclaviei a dus la un teribil război civil, de altfel șapte state sclavagiste își declaraseră deja secesiunea imediat după alegerea lui Lincoln și formaseră confederația. Nordul a câștigat războiul în cele din urmă, America a redevenit o singură națiune, dar Lincoln a fost asasinat în aprilie 1865 de un spion confederat. La doar câteva luni de la alegerea sa pentru un no nou Dat. 6 noiembrie 1861 Se naște James A. Naismith Inventatorul jocului de basket Pedagog, medic și antrenor Canadianul este primul care a format și condus O echipă de basket formată din 5 jucători A creat popularul sport În 1891 Pe când lucra la colegiul Springfield Din Massachusetts, Statele Unite Iar șeful departamentului de educație fizică și sport I-a cerut să inventeze Un joc de echipă în sală care să le ofere posibilitatea elevilor să facă mișcare pe timpul iernii. Două condiții, să fie un joc fair play și lipsit de durități, astfel încât să poată fi practicat de toți elevii. Și uite așa s-a născut unul dintre cele mai populare sporturi din lume. La început, coșul a la 3 metri, era din nuiele și mingea trebuia scoasă cu scara după fiecare reușită. S-a folosit inițial cea de fotbal, abia 2 ani mai târziu a apărut o minge mai mare. În 1898, Naismith a devenit antrenorul echipei de basket a Universității din Kansas și, culmea, a fost unul dintre cei mai slabi tehnicieni din programul de inițiere în acest nou sport, singurul cu palmarez negativ, 55 de victorii și 60 de înfrângeri. Să vă mai spun că tot James A. Naismith a introdus casca în fotbalul american. La noi nu cred că era posibil să inventeze cineva asta Că n-am fi avut voie să nu spargem Vaza de pe catedră, știi? Aha. Sigur nu ne-ar fi lăsat 6 noiembrie 1948 s-a născut Glenn Frey, fostul lider al trupei Eagles. Frey s-a născut la Detroit În Statele Unite și a studiat Pianul încă de la vârsta de 5 ani Ulterior s-a apucat și de chitară Iar la 12 ani S-a urcat pentru prima dată Pe scenă și a cântat muzică rock În anii 70 a făcut Cunoștințe cu bateristul Don Henley iar când Linda Ronstadt a avut nevoie de instrumentiști ca să plece în turneu, cei doi au fost primii care i s-au alăturat. Câteva luni mai târziu a apărut ideea unei trupe și împreună au pus bazele Eagles. Glenn Frey a preluat rolul de solist, iar împreună cu Don Henley, cei doi au scris cam toate hiturile Eagles: Take It Easy, Heartache Tonight, Hotel California sau New Kid in Town. Johnny, come play. Eagles a câștigat vreo 6 premii Grammy, 5 American Music Awards, iar din 98 este în Rock and Roll Hall of Fame. Hai să profităm și noi de ocazie să ascultăm o piesă în plact de la Eagles pe final de emisiune. Dar auzim și mâine dimineața, nu mai bine? Toate bune!